כל תישא עוון וכחטוב, ונשלמה פרים שפתנו. אשור לא יושיענו, על סוס לא נרכב, ולא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידנו. אשר בך ירוחם יתום, ארפה משובתם, אוהבם נדבה, כי שב אפי ממנו. אהיה חתל לישראל, יפרח כשושנה ויח שרשיו כלבנון, ילכו יונקותיו ויהי חזית הודו, וריח לו כלבנון, ישובו יושבי וצילו, יחיו דגם ויפרחו חגפן, זכרו כיהן לבנון. אפרים, מה לי עוד לעצבים? אני עניתי באשורנו, אני כברוש רענן, ממני פריחה נמצא. מי חכם יבן אלה, נבון וידעם, כי ישרים דרכי אדוני, וצדיקים, ילכו בם, ופושעים יכשלו בם.